Szerencsére a tejút mellett repültünk el, s a kalapommal néhányszor belemerítvén jó ízűeket ittam az égi tejből, amely a csokoládé kávénál is finomabb.